بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون سوره سي نام كهوالي اسر سالور اربابو شو ديمه يسابا شو روكاي چغي كه با رد شرك فيلي محرمات اداسي در مطالبه شیوه پیغمبر نه چه که معجزه را به ایمان راولو دقیقی جواب مخکزی کرشو <تصفح> چه ایمان راولده ده اللہ پیسه لده دیده پر معجزی تسه ضرورت نیه عدایو که سم ځم جواب دی چې الله وی کزو معجزات را لې ار قسم معجزات دي مأن نرودي ځکه هر کار د الله په اراده کیږي هدي به حق کې الله اراده نه ده کړی هدي مطالبه ولی کوي زمو معجزات او ځکه دې پدې کې جاهلان دي پدې نه پويږي چې ارکار د الله په مشيئت او په ارادي سره کیږي نو مطالبه کوي ولا واننا نزلنا اليهم الملائكه بالفرض کومه نازل کړي دي خلق چې څنګه مطالبه بار بار کوي کنه تلاولا نزل علی مل نزل عليهم الملائکه تم باندې ولې کله ناراضي الله وکم الملائکه نازل کړې وک وکلمهم الموتى او خبرې کړې وې د سراملو چې کله وایې کنه سورې دخان کې براشي شفاعتو بیا باینان تمغه مشران راځو اندی کئ چوم سره خبريو کې الله يک داوت او خمهم وحشرنا لہم کل شین قبلا اورا ژوندیکم دیتا را پاسوم دیتا هر یو شی او یا دلی دلی قبلا جمع د قبیل دلی دلی او تراولم خلق ملایکوم او مریم او مکانو لیؤمنو دا خلک نه دي چې د ایمان راوړي الا ان یشا الله ومگر اغه چې الله خو خشیم ارکان دا الله په اراده او په مشیت کیږي دا ایمان د یو میو کار ده دا. دا بغیر د الله د راضی نه نکیږي ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر زدي ناجاهلان دي نه پويږي پدي پس باندې بن من قزاهي وقدره نام راضي وي چهر کار د الله په فصل کېږي او په انداز کېږي ادي کده جهل نه سکه معجزه مطالبه کوي وكذلك جعلنا لكل نبي دع الصلو مره عقبہ كذلك سره چې بیا دښمنیکې د پیغمبر سره هر زما نکي پیغمبر سره دښمني کړې وه نو پیغمبر تعالی تصلي ورکوې چې تاسو هم کوي استاده پاره هم دی مکه کې دښمنان دي ظالمان دي او ستاسو مقابله کې تنظیم جوړ کړې ده او زه هر پیغمبر له الله دا څه پیدا کړو نو دا سخت راضی امتحانات دي وسلوړو امتحان عقبہ پکذالک جعلنا لكل نبي عدوا ام حق سلام لګي چې الله وي اکثرهم يجهلون جاهلان دي نو جاهلان دښمنۍ کوي کنه کوپوښه عقلي راغي خو بیا دښمنۍ نه کوي وکذالک سنګه چې مونږ ستایم ته هان کړي دې په سره جعلنا لكل نبي عدوا نذر سمونګه پیدا کړیو هر پیغمبر لر د دشمنان ایوازستانه چې ما سره قریش دښمنی کوي هر پیغمبر سره دښمني کوي دشمنان او سو کو دښمنان شیاطین نا ولجن شیتانانی بندیان او پریان دغه پیغمبران دښمنان او سو کوي کئی یوحی بعضهم الى بعض زخرف القولی غرورا یو بل سره دیر لوی تعلقی یو بل تخبری اولی را اولی چو غلی کئی پی هم برانو پا حق کی دا دشمنی کنا <تصفح> چو غلی تی <تي> مراد دا <تصفح> قرطبیوی وحی نمی و تولکی سمعا وحيا لنو یکونو خفیتن څنګه دا چوغلي وړي راوړ ډیر کنا او وحيم ارتوې چیرې پټي همدې ته يوحي نسبتو کو مدارق کو يو وسوسو بازوم الهه بازن وسوسه یو چوغلې ته ولياوشي پیغمبرانو هزهوخ فل قوی د خبرو خبروځانې جوړکي بالی شرک او دنیایا ده چې حالت خبرې هغه به یو بل تړي راړي دا, دا, دا ص پارا غوره چې خلق دوک کې که نه خلق پهدي دوک کېږي دا ډی مشکلات انبیاء او ته له ت سلی وررکې لوشا رک ما فلووه که خوښ د رستانو د کار بهنو کړړته دشمن او د یوبلتهړی را وړي د چغلی نه کوی او د هرس چې کې که نهته د الله د را لاندې لاندې کېږي فظ هم وما ترون پری ددي ل را اوس چې د ځان نه جوړي ایبا دا آسی تا تنقصان نشی رسوله دا دی کار دی نیو وجه بیان شوا غروراً او بلا وجه ولی تسغا او دید پاردہ چو غلے کی وسوسی کی او بلتا چو غکی دیدی خبرتا ایدت اللذین آسلونا ذاریکو سان نو لا یومنونا بالآخرتی چغی یقین نکی په آخرت باندې قیامت نمنې مرگ نمنې نو هغه خلک په دې خبرو ډیر خوشحالی دي دې په دې باطلو خبرو باندې خوشحالی کنا ابي صفاتونکې دا خبره پکې ډیر افغرااله کوم خبره د ګوړاغه ورثو بي ويلینو کنه بیا وی د ګوڑا خبره بغډې راخوغه واخه ولتصغایله دریم ولیرضوه او چې دا خبري خوږي کی رضای شي په دې باندې په دې خوشاله شي سلورم ولیقترفوا ما هم مقترفون نبي هغه که ځان نه جوړ کی هغه سوچي جوړون کی دي ځان نه پکې هم خبرې وکړنه صدا روغه ده غیناورې دي اساسه خپل مرګ لري کی نو دا سلوره معقبه چې کله په امبرانو ته داسې مقابله جوړی شوې ده ټول دا روغ او باطلې خبرې خلق تاکول اذا سلور وجه بیان کری یو پسیفت سرا چه غرورا دید پارا اذا افعال ذکر که لی تسغه لی او شاید دا دی غرورا چې کری چه دو کدائی کنا دیو جن آغینا تعبیر مپسرین کئی ولی یغر رو سرا لیغر روهم ولی تسغا ولی ارضوهم چاہتا کئی پاگی باندی سایی شی طولی بجملی دا خود آغی حق و مقابلہ کی منصوبہ و راجما شو دروغه جوړ کړو خل اخر راجما کړو اواغه باټلې خبرې او تواور تو تو او لې قسیه او توکل اوکلي الله پیغمبرې په تاسو یې چې تباسو اے ا خبرې خوږي ټول اخلاص وکړي دا کې یو مقرر چې اخر کې نمبر ول ورکلی نام دغوي کنا وی زمارو نو تقریبا 912 عرص بیان شو د بسو وایموي ما ته به څه پرې نه خودن نظر سدي چیز 120 وی لې شین ته بسو وای او ته پاسي او ته وای چې زخه د الله د قران نه بل اس خبره سویه نشم کوله ذین خدای الله کتاب ده اف غیر الله ابتری حکما قل ورسل دی آیا بغیر د الله د کتابنا وګورم او تلبوکم د بلی او فیصله کوونکی چدیوی سالس پکار ده فیصلس قران نشته کنا الله کتاب شته الله سالس <تصفح> ده الله زمونږ او استاسوميان کې حاکم دي ناغه په سلکه یې کنا بي ځای وي فلي محمد او غير الله اطلب من يحكم بيني وبينكم بغیر ذلانين بغیر الله د کتابنا زرت کوششو کم د بل حکم فسلكون کی زلو د قران نه خبره کوم نغی به وای چې قران مجمل دی دي کی تفصیل نشته اسه مجملات ذکر کړی اقیمه الصلاه او اتو الزکات نور تفصیل خوندې کړی چې موږ سومره سم، وختونه دی زکات نو الله جواب کوي وهو الذي انزل الیکم الكتاب مفصلا الله غزات یې نازل کړي تاسو ته د دا مفصل له او جمع له دي کومه مسله کي چې موږ غوښ تاسو بحث دي راغي کي قران مفصل زمرا تفصيل بل کتاب نه کړ بلکه اروشته نه دا مسله د عقيده او توحید ده او تباو و دريږي تباو و اچي دا قران د الله کتاب دی او ډیر تفصيل بیا به وایي چې دا علما ناس دی الذين آمنوا والذين آمنوا بالكتاب غسان چې مون ورکړی ته کتاب هغه حق پر صالحان د اهلی کتابو شري کنه يعلمون غي خپويږي انه منزل من ربك بالحق چې دا قران نازل کړی شوی دی درښتانه د حق د فلا ولا من المومترين تماکی گا ده شک کونکو نا ولی اللہ و تعالی دا سه حق پرس پیدا کئی کلگی کدیری فاغی با دی مسئلی تایید کئی کنا نو بیا باغی ہوئی چیداتا چکم آیا تو نوین دا منسوخ دی نو تباووی چی ناسخی ایسوک دی او کنا منسوخ او څه نهي منسوخ ناسخ ای کنا شاید قرآن دې او د آیاتونه دې تاسو دا منسوخ دی نه د بل کتاب نازل شوه د رستم چې منسوخ کړي بل خنشته وتمت کلمتو ربیکا او پر شوی دې کلمې او آیاتونه درفستا چې قرآن دې صدقا و عدلا فرشتیاو او پینصاف سران لا مبدل لکلماتهی نشت بدلون که دا اللہ کلمولران تو قرآن ناسخ نشتا دعوه جوابی دعوی کنو حضرت قطع الکلماتو ہی القرآن لا مبدل <تصفيق> لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصونه داغه در درو جن خلق پدې کې ستدزان نه نشي ویلې <تصفيق> نه به کې سوزیا ټول شي نه کامول شي دا وبدل کلیماتی عام اشاره کې امام رازی وایي چې لو بدل کلیماتی څه وَالْمَرَادُ عَنَّهَا تَبْقَى مَسُونَتًا عن التغیير و التبدیل البتتا مطلب دارش دار قرآن بمحفوظی دار قسم تغیير و تبدیل نا یقینا تر قیامت پور اشاره اوکرش نور کتابونه نا دیکن نا آخو فاقی بو وقت وقت تغیير و تبدیل لازی ہیں و ګور تاسو چې کتاب جوړ کړی کنا او خلک یو ګورینو غلطې پکې راو باسي نو چې ریپو یې شي نو چې بیا چې پکې نو هغه ته نه استلی هر اډیشن دبل اډیشن نه بدلي هغه څه خبره ته نه چې نور پکې نو یې ته استی دبنده دې کتاب دا حال له او د الله کتاب چې دی لا مبدل کړه داوا تر قیامت پورې محفوظي هیڅ تغییر او تبديل نكيږي او هو السمی والعلیم ولې د دې کلمات سدي د الله صفات اوسنګه د الله صفاتو کې تغییر تبديل ناراضي او کلام کې هم ناراضي د صفات کې کنا اگر اللہ او ریدونک دے دارسو پود پارسو باندی دا پورا مقابلہ و مناظرہ دا کنخوا پیغمبر و یوسوی عدی و بلسوی قرطبیوی دلت ال آیتو علی وجوب اتباع دلالات القرآنی د انه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه ايت کي دليل چي په امت باندې د قران تابعداري واجب ده زه کدا ار حق د جدي کي پرخ نه راځي تبديل نه راځي نبیع ديوي چې د حضرت عمر ګری د یوازې ادی په لدا ټوله دنیا ده موږ د پسېزو موږ د اکثریت پسېزو الله یمکوا وین تو ته اکثر من فل ارضی ای بندا دوه کګی گما کته تا ویداریکه د اکثرو خلقو ج بزمو کا کی دي یذل کان سویل الله کومرحبا د کی ګره اکثریت پسې لانو شي څګه اکثريت په حق کې وو قران چې لا علمون يجهلون <coughs> يذللوک غومرهवाडी کې د سایلارینا ولي سره دلیل نشته ان يتبعون الا الظن ندي روان اکثره خلک مګر په ګومان پسين ته ته ذکر مشرانو کړیدنو کوم شران کدا خنو نو مشنان وولیکو الا زننہ کله وېدا حکار دی ولې دی کې څه چل دی د ثواب کار دی وی ګومان پس رواني وینو الا یخرسون او ندی مگر ټکل وېن کی نو دا جواب وصل کې چې دوی اکثریت په څه قوم زدي مرګرتاوي نشو کولې لک کسان دي کنه جته وتوي چې اکثریت خو ګمراهي وي تاسو پاتره ده اصل خلکو ته ګمراها وي وای ګور الله وای کنه ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله الله خپوي وشګه رفسه خپويږي پاږچا چې ګمراه کیږي ذلذين دا و دلیل لیکنه ښه چې قرآن نه په لښونو کې هر کیا یې گمراه دي کډيري کليږي ښه و اعلموا بالمعتزین الله خبر دی او خپويږي په حق پرستو دا لا یذکری چې دا گمراه دي او دا په هدایت دي لګاو ډېر او تاجت نشته دي دا سورت اولی سوا دید د دا, دا مشورو کئی او فاغی کبار د تحلیل او تحریم ذکر کئی الله کم حرام کری دی او حرام دی تاسو سو پکی زاننا محرام او پاک سی دونا حلال سی دونا فکلو ممازو کی رسم اللہ ان کنتم بی آیاتی ای مومنانو پاس خریتا سو اجازه ته د هغه سنا چې اغستشوي نوم د الله پاغي باندې او واخده حلالي کیو کچريتاس د الله پیاتون باندې ایمان راوړون کیو چې د نوم په واستې شنه دا پاکش هغه زب حشوه اهله علشوه اوزو دی پو گمانو نو پس مزه دیخو پا گمان بانده دیر سیدو نه حرام کړو تو گوره دیدو گمان خبر کلی و کانا چوی دا مردار چوی دا نو دا پاکا دا دیکی اس شک نشتاولی بسو ی اللہ تینا بخپل نه کانا چلی دا بخپل صاو باس نو پاکا نشی اوی دا دیچی علاله کی اوی دا دې کې واشکي زکا چې باندې او تا ورځي د باندې الله سو تا ورځي نو که دا نخری نو دې خري د شک خبره وکنه امردار خو پاک شې الله ولا پخپل الله سبحانه لالکل او مسایت نبیستم د یو ګمان پزتلیو د حرمت ثابت کړو د مردارو چې دا پاکي حلال دي کنه الله منانو خبرو دی د په اټکلو خبرو په سې مځ دی خرصون دي فکولو من ماضو کې رسم اللهلی دی به لګیاي الزاونه به کوي چ ته مسلمانان ووي د خدا غ حالاله پاکه نه خوري او د خپلله څخه خوري په دالهلي دي که نه د خپللهڅه ځکه خوري چې مونږې د الله نومه چې کومه مداره شوو پاغې خو چانو نغستو خوې تاسو بعضغا چې وغستې ش نوم د الله پهغبانې کې تا دله پایتونو باندې من راړون کې او معله کوم صدي تاسو لره الله تا کولو چې نخورې من مع کې ررس الله د غې ساروونه چې غسته شو نوم دله پهغبانې پهښ د حالاللی کې وقد فصل لكم ما حرم عليكم او حد ذل بيان کڑی اواز هکڑی تا استاد اس زنا چه حرام کڑی پتا سو باندې ناد ز ہندی کنا اخو مرداردا وینا بیدن کدا غو دا خنزیردا ماهل لغیر الله جدی غیر الله نوم پہ استشوی اغه تا اس ته بیان کڑی کنا فصل لكم نو دا په ری کې نشته چې ساجدا حرام وي په ځان باندې الا مستوریتم الیه دا بل خبره ده کجر تاسو محتاج یې کولای شو هغه تاسو واخذ لوګه کې په فضا راوخ بیا مردار خیر دې کوي الا مستوریتم الیه او مستوریتم دا مطلب نه چطخه موڑی ویسا جدتی نشتاو خلق تاوی چه غیوی چه اوگه ما اوگه ما او کار خراب دی راکای اوان وڑای را ده او خلق پیجنی کنا اوگه موڑ خلق نپیجنی داده خلق قرآن زان لده دیده پر دلیل گردول مردار بخوري حرام بخوري چو تا وې چې داو حرام دی لکه مسلمانانو باندې دا حرام شوي دا مخړه نظر د غیر الله نور نو يمغه خبره مونږه حلق چې لامستوریتوم کې راز وکنا مونږ باندې مرزاره حلاليږي اوږيو غریبانو ته ځنله دا دلیل ني کنا بی دیر خلق> و نه کیرله یدللوونه بیا ب شکه ډیر خلق ګمره کېږي په خپلو خواشاو سرهغیر علم ځک د پآ نه خبر نه هبد دا موردارې رااک ځان ته اسانه اوغه خورا کونه چې یا هم د سی کنه چې خلکو په خوښ کړي کنه زګا ریوي دی چې ثواب دی کنه په خوښي په کړي کنه راته سو کړن شي ټینګوله مبا دی په کې لګیاي نه اذن لو لذلیل ګوري چې نننه ما نخته خدای الله په نوم کړو او ثواب یې دی ولې ت په دی بے ہوائے ہم خواب اخریہ لگیا دی بغیر علم قرآن نحن خبر ان رَبَّكَ هُوَ آَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ بے شکر ابستا خپوئی کی خوة معلوم دی دا معتدین تا جد حد نا تجاوز کی خواب اللہو تحاد یہ خیر دے چاپا لمزہ حرام دی ادھے اولی دا اللہو یہ دا معلوم دی خواب ځې خلکو چرې پاکه السهم نوړې او نه واړه بس ټول مر حرام دي حرام دي وذروز واهر الاسم وباتنا الله يفرذ د ښکارا ګناونه چې خو را کو نه کوي حرام کړي د هم پرې او باتینا او پرې د هغه پټ ګنا د زړه چې په غیر اللهبان د قی راغلی دا چې د سکول شي مدارک مع کوي ظاهر اسمې شر جلی کاره ش او بعدنا شرکل خفي پټ شکو چې ړ کې دن نه ساات ل پهله دا دوړه پرې ت ایمان بغويوي قاله مجاهد ظاهره ما يعمله الانسان بجوارحه کار گناہ کوي چې انسان یې په بدن پیا سوق کوي غباتنه ما ينوي وي يقصده بقلبه اباتنه غازي چې نیت خراب ده اراده یې صحیح نه ده په څلکی هغه باطن نه کنه مطلب मतलब اذا چې تواړه قسمه شرک پرې ده کا شرک څنګه زه کپټه ان الذين يكسبون الاسم بيشگاه کسان چې کاروبار کوي ز شرک یې کسبونه ورها دله ته معلوم دي کنه ها د شرک ز پاره ډیر کاروبار نه جوړ کړي سو کوذي كنا رولي وداری پاک مزيدي ولیا غرت خلق په دې نه پويږي چې ذذيق سورہ قيمت ته خدا شخيلن ورته وې کنه چې 15 زره دې شپږ زرري نغي هوې ده خو خېروي کو ګراني ثواب شي ذ ثواب شي کنه بابا مې مانبه واخوري هغه په پاکستان لګټي کوي یکسبون الاسماء چا ته ګلونو راوړی چا ته شالو نو راوړی چا ته نور سيزونو راوړی چدل ته سوچشه ملاويږي ها نو می پیدایخه ده چدل ته سوچشه ملاوي ولي ویزاز غږې کنا درګانه دی وی دلته سو غلط کار نشی کولې یکسبون الاسم ده شرکا ربار جوړ کړې الله وی صحیح ځانه عادل وسدا ورکول شي بما كانوا يقترفون په سبب دا لري شرک چذید ځانه جوړ کړل دي دا ټول ځانه جوړول دي خا هغدا دین چ تاسو کې نا دا خو زبرکات زېدي دا او د الله د نیکو بندیانو قبرن دی زیارتو ندي دلته چې سو نو هغه دغه څخه خالی نشیتلې وای ښا دماکانو یو قترفون سی بتونه کې خلکو ته الله یې دی له وساوار کول شي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او مخره اغسذونا چې هغه ستې شینم د الله پاغي باندې په وخت د حلالي کې قصدا نه نه چې ګنې کلمه یې ده کلمه یادای خو نوې په وی کلمه کلمه ده کلمه تساجته نه چالوې کلمه ده کنه ڈاگا مردارا شوا کلمه پر او نوی ہاں که یہ رشو ناغا اللہ مافکڑے دیکھا نخوا چہو بندہ حلالا کولا او د حیبت چھے دے او دا حیبت پوخ کسرینہ کلمه یریگی کنا کچھ یہ رشو او حلال اکڑا نو اگا حلالا دا سکا عذر دے علامہ اکبر ناپ متروک التسمیہ نسیانن نه دی داخل په مما لم یوز ورکه هنه داخل چې غنه آیات کی تخصیص راشد حدیث په جواب نه نا آیات په عموم باقی دي بس چ بیاو کې نور نور تخصیصات کوي او بل ارم تمراد دچې د بل چانو مې په اوغستو د مې اسکار و انه لفسقم او یقینا ندا ټول حرام دي وکلمې په اونوي سره د یادنا ل نن مې په اوغستو د غیر نن مې په اوغستو انو لفظ کن حرام شو دا پلیت شو اگی خوی دا قرده دا اگی خوی دا با دا سواب دا پارا قرده خیر دا که موڑی موڑی اوزای پکنی ویانوارای بیواخل چه سواب دیوشی کنو نالاوی و این الشیعاتوینا او شیطانان خودا گا کئی کنو شیطانان خودا کار دا خواه اغه هودي لپاره مقرر دي د غزا کې چې خلق راضي ناغي وبو تصمه سموي د شرکو زې بہت اخی چې ده غزا کې له علاقہ ها او تاسو نو مته نکي چې څه څه خواري چې غزا له دې بوزما د سوال وکیت نه د زی کنه د ماله کنه د صحتو چې زه ته بوزم کنه وان الشیات عین علی یحون الى او به شکه دا شیطانان تی دی دی خموخه <coughs> وسوسې کوي او خودنه کې خپل دوستان ته دا خبرې وته کوي کنه دا دلیل نو ته کنه دا وګور پاک زیده الله ولیده نو د په نوم باندې منل دا سیدی لكه الله په نوم باندې ديګه پره نشته ده کله له نوم دې پوا غستم شي کله دنم دې پوا غستم ولی خو مطلب د ثواب د کنه بس یو شی دی وای دا ټولی و وسیو او چې غلې کې له اولیاءم خپل دوستانه تاسو ته صدا پاره دی یجادلوکم چې تاسو سره په جګړ باندې تیار کړی دا خپل دوستان هغه جګړې کې بیا کنه داغه خبره زکړی شیاطین نهوازه پیریان نه دي انسانانو دایا دي ډېر چاله کی پدې کې ښا او تا ته جواب نکي دلیل نه و تخي نو دا لا خلق جي حاج له لورش بيت الله ته واقف نه کي چا پيرا او حجره اسود نو خوي لي نو هيو شي د کنا ادم د دا برکت زيره ادم د برکت زيره التم غټا دا کانيده دلت کيم غټا دا حالتون بیتو اللہ جارو کئی که نا جارو پرتین دلتون پرتین او بیتو اللہ نای غلاق نای چولی لوی اغا تورا نا دلتون مغلاب شتا کنا لیو جا دلوکم در دید پار جتاس سرپ دی توحید وین اتوعتمو هم کتاسو دی خبرو من څنګه چي معنی لیدم انکم لمشركون لی نو بس تاسو به مو خامو خامو مشرکان شئ جریده تصوي او تعمن له نو بس تاسو دا غیمین کې پر اخرانغه کنه ها پری استادان شو تاسو شاگردان شو نو یو شي شو دلته مفسرین ذکر کړي قرتبي وی دلت ال آیتو علیہ اننا من استحل شین ممہ حرم اللہ تعالی سوار بھی مشرکن آیت کی دلیل لے چی غسو کو چی حلالو گنیو شے اوغا اللہ حرام کری او دے مشرک شو و لے شرک نرسو تا ہوئی و زاندے و سری صدار تغه صفات د حرامول او حلالول او تغه ته په حلال شی حرامو غنو حرام شی حلالو غنو <coughs> نه الله سره شریک شو کنه سو ربي مشرکان تغه سي زجاجموي وفي على ان من احل شيئا مما حرم الله او حرم اشی منما حلل الله فهو مشرکن دی آیات کی دلیل وای کنا چا چیو شی حلال کو چا الله حرام کړو یا حرام کو چا الله حلال کړو صدا مشرک شو موږ تاسو شرک پھیلی وایو خدا زلائی دی کنا ها مدارکم وای کی ول یو تمشریک وی لئن مانیت تبع غیر الله فی دینه فقد اشراک چاجه تابیداری ز غیر الله او کړ په دین د دین وته وی ول الله خبر نه ده بل چا ده فقد اشراک نه بلې فز سره شریک کنو بس وی خو یاد الله خبره یا ده خبر او یو شیری ابن عربی پاکی تفصیل کئی اگوی انما اکون المؤمنو بتوعات المشرکی مشرکن دا خبره خبر دا چه مومن چې د مشرک تابیداریو کن دے مشرک شو کله ازا اتواعو فی العتقاد چه اقیده و شان شو چه اوی ازا مهم دا د دا خدا خلق ویشکو ناچینو زمانوی داغا عقیده دخوا ندا مشرکشو وین اتواهو فی الفعلی وعقدو سلیمن مستمرن علی التوحید فهو عاصن کناسی کار او کناسی کاری اوکو اگر شکرانیو خوڑا یہ اوکو کی خود پاغ بند شې فقیده صحیح و او تنلې کی نا پویو پویدن ال قذو کا کړو نو یذته ګناګار ویل شي کوم شریک شي شرک اصل کی د عقیده شریک نه نو په دی خلقو کې هم داسې شته کنه چاږي زینو یمږ دې د پارنه زو ګنځه سره کول شي یا د سکول شي دا خو بنده ده هر څلکی کو با سوید زیو سوالونه کوي مونږ وی چې راشه مونږ هم لوړ شو نو زوره چې عقیده توحید خو ډېری کانداسه خان چېرې جهل د وژنه دا کارونه کوي نه نه او من که نمیتن اغسو که چه ملو پا کفر او پا جهل بانده پا احیه اناو نمونج جوانده کن پا هدایت سرا و پا ایمان سرا و جعلنا له نورن او منگ او ورکل پار رانا یمشی بی پی ناس او جون تیری پا غی رانا سرا خلقو کیم کم امم صلو ف الظلمات دے پشان داغا چا دے چاگا پتیارو کی پروت دے لے سب خارجم منا او ندیو تن کے داغینا کذالک زوینا لِلکافرین ما کانو یعملون داغا سی خیز تکڑشوی دے کافرانو تا اگا عملو نا چدیے کئی زوئینا دیتا صواب و دیتا عجر دا و دا او دا ترغیب دی پس داگی چو شرک ذکر کو را دیو کو و ترغیب زکر کی مشرکانو تا چراش کلمہ اوائی ایمان راولی چې جو دا سه حمله پکو پر باندې زکه ز محرمات خړل دا نظر نیاز خړل دا سبب د موتي که دې سر روحانی جون ختميږي بالکل الله وک هر څومره مشرکو پوچراغه پوښه کلیموي او توحید نه خبر شو اللہ اداس شوالکا جدے ما مل جوان دیکھڑی نو مشرک تے ملووی امو واحد تے جوان دے ہووی ابن عباس رضی اللہ عنووی چا المراد بالمیت بالمیت الکافر اضال دلتا دا میتنا مراد ميتنا. کافر مراد دے وبالاحیاء الهدایت او احی نہ وای چې وین معنای ہدایت ته جمع او ته کو وبنور القرءان او چې نور مویلواچ او پزړکی انی قران یم شی به فن ناس جن خداغه چای دنیا کې چې قران ور سره هغه جوان دې دے هغه غرزی ده خلقو تمیانځ کوي او کما مو فی الظلمات وِالظلمات وَالْكُفْرُ وَالْظُلَالَةُ تیاریده دی کفر و شرک و گم رہے او دا تشبیحات تی دا ذات داغت تشبیح ورکر دا مئیت سران او دا داغت دا تشبیح ورکر دا احیاس راجون دی کے دل او اغه قران تشبيه ورکړل د نور سره چې دارنا نه ده په دې باندې هر څوک ته ښکارشي کنه دا قسم چې رڼا شې نو خلق کوی نه زره رو فایده ارسو وین دغه قران چې زده شې نو دې سرار سمعلوم شو او د ظلماتو او د تیرونه رحت کنه الله وي دا ځواړه نه دي برابر څوک چې واه سره چې مالده پتیارو او پتیاروک پروت او بلغه سره چې ژوند دې او پرانا کې روان دي دا کله برابر دي اده ورستو وزاحت سره ذکر کوي هر یو پینځما قبا وکذالک چې کلذي پټولو کې مخالفین او باطل فرص کمزوری شي نبی آودی پا ظلم نکار اخلی حاکمانو سراو بادشاانو سراو وزیرانو سراو رابطی پیدا کوي او حق پرس با پی کمزوری کی او مصیبتو نو ضرورن باوتا رسیدہ دی کارد وکزا چې سنگچ استاد پارمی پدی مکا کی لولوی سرداران پیدا کلی دشمنان چیغی مکرونا کوي پریبونا کئی تاتا ندقه سی هر پیغمبر حریو خار وکزالی کجعلنا پی کلی قریت دقه پیدا کلی و پا حریو کلی کې او خار کے اکابرا مجرمی ها مشران داغی مجرمان مجرمان دیرو پاکابر یا ذکر ذکه زی لمسقی زی تعلیم ورکئی لار و که سمئی دی پر زغی کمان کئ کنا ذکه اکابر مخک په هغه مشران مجرمین اجرمسیل یمکروا فیها چې په دغه ملک کې فر ایبونو کې مکرونو کې حق پرست وتا اما یمکرون الا بین پسیم نشی کولے سفر او مکرم اگر خپل ځانونو تا او مایه شعورون ادی په دې نه پويږي چې دي او بل بوم پر یوزي ادی زور به مون تر را رسي که دلته یو کپا اخرت کی ادی نه پوي تفسیر کشاف وی خص الاکابر مشران یو لي خاص کو دي کې هډیر خلقی لئنهم هم الحاملون على الضلال دی خلک گمراه کی کنافا ولماکرون للناس اماکرونا فرایبون کی خلقتا اب دین په ییږي چې دا زور په زمنګ نوځي دا مونږ په دشمنی کې راځو د حق سره او ذریه مثال خی چ هغه مکردا کابروسی پیدا چې تم آیت کل چراشدی تا یویا تا نازل شي قالو نو ایدی لنؤمنا مونږ خو ایمان نه ور پذي باندې مونږ نه منو نو تام اسلاما اوتی رسول الله تر پوری چې مونږ ترا نکلی شي پشان دا معجزو چې ور کلی شي د الله پیغمبرانو ته مونږ یې څه <polarization> موسیٰ علیہ السلام ته عیسیٰ علیہ السلام ته چې کوم معجزي ورکلشي وي چې مونږ ته اوخوي شي دا پیغمبري اوخي مونږه معلومږه ده خبره مانو نو مسلمان او تیان امرات یا معجزات دي قرطبی وایي چې نه د مطلب وقالو لن نؤمن حتى نکونا نحنو انبیاء ویچی مونگ پخفل پیغمبران شو مونگ با بیا ایمان راولو امونگ تا موجودات را کلیشی دکا مخک انبیاء و تا چور کلیشیو او بیاوی وقال ابو جهل دا خبره ابو جهل کلیووی خواه کی والله لا نرضا به قسم په خدای چې نوې خوشاله په دې خبره په کومه خبره چې محمد ته پیغمبری ورکړی شو نوې خوشاله وي ولا نتبع ابدا ان به چاري مرګرتی او الا ان یاتنا چې مونتم وحی راشي لکه د څه چې راځي کنه بس بیا بیا ومنوي دا هر باطل پرستاخیده په خپل ځان باندې د ته ځان ډیر لوی او حق ډیر گمراه حق کار ها حتا نوتا الله فرره پوری چې را کلي شي مونتا وحي د هغه وحي چې کول شي د الله پیغمبرانو الله جواب کوي خواہ اللہ ای بز زبا خراو ٹٹو نو گورا مکو بس تیغم بری بولا ورکو ما اس تا پشان الله ما <تصفيق> اللہ اعلمو اللہ دیر خپوئی گی حیث و اجعل و رسالتا پاغچا باندے چچالا پل پیغام ورکوئی اللہ پوئی گی چدے لائق دے دے قابل لے هر دار بندد دا حالنا ذ استعدادنا دا اخلاقنا او ذ نیتنا الله خبر دې کنه نو وګور حدیث کرا ویلو چې الله په ټول عالم نظر واچو نو عربي یې شو او په عربي نظر واچو نو قریشی یې واخ شو ا بیا په قریشو کې بني هاشم او بني هاشمو کې بیا محمد صلی اللہ وسلم دا خوال اللہ خواست کری دی که نخوا استوفا یستوفی قرآن ذکر کئی اللہ یستوفی اللہ چونکئی او خواست کئی تو دا هر بند قابلیت تا گوری دا غا عادات تا عرص تا گوری کنا ار ورکی اللہ آلم حیثو اللہ خبوئی گی پاغ چا بانده چورکی اغلق پل پیغام سیسیب اللذین اجرمو سغارو نایند دا کم خلق چې د پیغمبر ارمان کئی کنا او برسی دا گی مجرمانو تا دیر لوی زلت پدی دنیا کې دا اللہ پنیز بانده او عذاب دیر سختو پاخرت کې بیما کانو یم کرون تا دیخ پلو چې راکم فرهبو ندي کوي کنه د دې پوج و دې ته دنیا کېم په ذلیل شي نو مشرکين انداګه سي په بازار کې یو په زه او اهل کتابو غلامان شو وینځي سوغان عند الله او زاب د اخرت خلافات دي الله دا نبوت په تمادي چې موږ د الله را راکې صغار و نایند اللہ ذیزان تا کبیر وئی اللہ اذا فصغیر دی دی, دی دا اللہ سوک چل اللہ کی د سلوئی دغه فمن یرید اللہ ان یهدیه و اغه سو که الله اراده وکي چا ته هدایت کئ نو وضاحت کئ جمع کیوی ومن کان میتن باهیانو چلوی مړی په کفر زې جوان زې کوم هدایت و تصنگو کما فمن یرد اللہ چل ارادو کی چه هدایت کی چاہتا یشرح صدره لیل اسلام پرانزی سیند آغا توحید تا شرح صدر دار چا کی گی خوا خوزان زان, زان لی دا انبیاء و زان لی دا آم خلق خوزان صدر سینو لکولاو کی سکتا اما صلق و دیر لوی ډاګه غواړي ها دا مسله خو دلک زه نه ده کنه ډیره لوی ډاګه غواړي زکه د دې سامان ډیر زیاتته فلک زه کې نه زه یی کنه ځې ظرفارس شته نبی صلی الله علیه وسلم نو تبوس کړو صحابهو جهله علامه تن رضی شرح صدر صالحشته چې مونږ پوښو الذي بند سينكلو كلذا نبيي اسلام وی چاو یو زری علامی یو کو وی الانابه تو الی دار الخلود جزا د با اخرته مخشی نور خلق بنرخاته دغوری ادي وقبلی ته ګوری دد با اخرته مخشی الانابه الی دار الخلود وتجافي من دار الغرور هذه دا دنیا نه بیداسی زلوه وړي وسهجافي ته دې نه په ډډه کې څنګه به ته نه کوي چیرې دنیا ښه نه ده دې سره محبت نه ده پکار صرف دا خپل سکل کول غواړي بغیر دې نه گزارنه کوي انور دنیا, دنیا سره محبت نه پکار تبي مونږ د اسپري تبي قران پري نه نه والاستعداد للموت قبل وقوعه اځ مرګ تیاری کوي مرګ لانی فروغ موتي وځه ول تیاری کوي ذا دره عالمي چې ذا چاسین الله كلاو کلی توحیدا ومن يريد اغسوك جل را تو کین یزلو چ کومرا کوي یجعل صدره ضيقا حرجا نوګرزی سینت هغه ډیره تنګاو سخته کأنمای سعد فی السماء ای د تایمان راولل دومره ګران فکرای لکه زه یې چې اسمان تخیجی په بره باندې دومره تګران فکرای دایمان راولل ها ولي زيقا حرجن زیکم ده پکې قلوبنا غلف اغي ویلو زه پکې حدیث کې راځي دا سره جهنم ته ورغړول شي نه لته و جهنم کې ځای نه وي توبه زړه لپاره یو ځای کولا ونشت چرتزين وبس د خوې دنیا زموږه پټنګا شي وي دا به جهنم کې څنګه نه نباسي وېدا سي دا کې سره چې پسو شي کې لاس کې پتوبر کिलास کې چه ګوډاله کिलास کې بیلچه کिलास کې چه نو ټکایې کنا دقه سي وځې په جانم کې ور په سختو ور باندې کیسنګ عملونه قصې سزا ده نو یجل شودرو ضيقا حرجن نو مشرک ده حل مشرک ته چی وې شرک مکوا الله واحد لا شریک دې او غل شریکان نزدیکه تل پکار الله پرې خپل صفتونه کې یو دی نه څه دی شرک نه ثو به باصفه دامه او توحید زکا قران زدا او دا کلمه واي چې لا اله الا الله او معنی کوم چې نشته حاجت روا او کارساز مگر یو الله توبه ده با داسی دا تندید په بد حال بدحال ما ته دا خبری مکاو خواب او استاسو بلا خو چې کین اینو دا خبری خواب با باگان دی از یارتون ندی لارد دلو جلی دی بیر بدگانی پا دی مصالبان دی خواب ناللر بولی الله و ذات الله شان دې چې څه پليتي اسه غان چې دي هغه ورځي کسانو باندې چې ایمان نرودي توحید نہ قبلیم نہ ارجس ا شیطان موږ نه باسي وی دغه شیطان ورغره شوی ارجس اشرک قطا ذوي بس د رزي قسمت ته الله ولا شرک لیکله په قسمت کې ښا دا ته ما سره ډیر ارغرانې پورن دا یو منو او بلکې د کفر نسبت کی کنا موحدین تا نه وسنګ دا قبول کی هغه وی چې دې سره مرګرته او کفر دی سر چی او دې سره چې سو ګرځي جهنم ته وزي زده وګوره دوالوله لري خو ای کناخه الله سره جو انځه کو وړاندې ولا ورکلا لا و تکولاو کلا جزا اوسو تا لار خی و هازا سرات ربکا مستقیما تانیغا لار دخا ارسا سر برابر دی روکی گی بنا دا قرآن لار دا ربستا دا دی رسیدا نمی پریدا سایید ابن جبیر وی ابن باسر دیناوی التوحید و یو شیده قرآن و توحید یو شیده دا قرآن و دا توحید لار درست دا مستقیمن فلا تترک ہو پریدام دا لار پرید ندیکواری خواه سی دا زنو برسه قد فصلنا ال آیت لقومی از ذکرون اگر دا دا چه اللہ بیان کردی دیا یا دا قوم دا چې برت اخلیم نو خواهر آورا سیدخواه غمزه تا لهم دار السلامین دار السلام تراغه د امن ځای تراغه د عزت ځای راغ ته خوشاله ځای تراغه ډیر فرحه د ذیذ پاره لهم کې حسر دې امام رازیوی لهم لا لغیرهم یوجب الحسره ابوس روايه خاص د ذیذ پاره کور د سلامتیاو د امن دی په جنت ته د بلچا د پارانا <تصفح> تقدیم تاخير د دکړی دی نو قران کې جاری کاوه کانا حسر حسر کین دا حسر دے خوا. خاص دا دی کانا خاص د دی وحدینو د پارا کور د امن دی او د سلامتیا یا دی په نس د رب بل وہو او الله چې دا دوست شي نور سوالي او رسید جنتا او رسید داللہ ولایتا داللہ کرامتا اللہ ولی دے فیانس و رحم امداد بیکئی کنا دا پسو باندی دے تا دومر خیستہ زیمیلوشو اڈیر پاسان آر آگئی اما کانو یا عملون عملی کردی دے خواری کردی دا زانی کردو لے دے لوگی تندی تیری کردی لاري سماره راو تا جنت تراره اوز لا غبل حال بیانې چغډې را سخته تنګ لار وداو کنه او پوزلیوماتو کې پروتو او تیارو کې روانا سرومنوا لاريوم ډېر روانو جاړه سختې نا برستو ذکر کوي پوزلت کې بیانې چې دا سوق دي او دیر دلی دی و یوم یحشرهم جمیعن یاد کاغارت چراجمه بکی اللہ دیلارا گوندو یا معاشر الجنن یا طولیه دا پیریانو دیباکی مخی دی, دی کنخوا دی خلق گمرا کرده دی معاشر <تصفيق> <تصفيق> دا اشرت نده ولی دا خلق قوچ دی یو بل سر دنیا کې جوندو مرګرتیه وا دوستا نوه نو معاشرت نه جوړ شکه نه ښه معاشره ای هوه وا قد استكثرتم من الانسی تصغدير گمراکړي دي انسانان الله وا ز قیامت کی ہوئی چ ډیر خلقم تبا کړي دي ناګیغه نکې ملامتيانه نو د انسانان چې گمراکړي دي کنه زی جواب کوي ګورا وقال اولیاء من الانس ابوی اغدوستان ددي دبنديانونه ربنا استمتع بعضنا ببعضين اي ربا گمراه نه يو گمراهي نشته دي دنيا کېم ويوبل باندي د ويوبل نه پېدیږي واستي زګ یې جون اسنه شته رې دې موږ به د دې په کار راتلو دې و زموږ په کار راتلو ا جون دم درې توینو شرک نشتا استمتع بازو نه بازن फायदा دا باز زمونږه په بازو سره پیريانوې زمونږه دې سره څه نو او د دې موږ سره ضرورت نو نجون خاصه نتيریږي په یوبل سره ولې اسکیم دات وکین واخبطی ریګینو استمتع بازونه به بازه موخه په یوبل سره سپیده حاصل کړی و او راوړو سیدو هغه سپیده او حاصل شي و امام رازی رحمۃ اللہ علیہ حسلا من الجنن الدعاء ده شیطانانو دعوتور کو انسانانو تا چکار تیار دے ومن الانس القبول او انسانانو قبول کو نودیم کارو شو داغیم کارو شو جنناتو دعوتور کو شیطان دعوتور کو دشیر کو <تصفح> چې ګونه راغلي دي اډوډه تیار اده اوی انسانان پر اخلاص شو دغیم کار وشو ثواب اډیم کار وشو ګډه مالشوا استمتا بازونه وبازن او به زابې وې چې انتعل انسو بالجنن من زیان حاصل کړیو په پیریاو سره څنګه به اندللوهم علي شهوات انسان ته خولاري کوسي نوې معلومه داو شیطان و توقوي د خدای ټاپو کې ناستو دته څه معلومه شیطان راځي په ځی چکرو لګو دي کليپټن غړېته نباست د ګمراهی لري او تو خو یې کنه د دا خو د بنزانو फायदा شوه ولجن بالانس ا په ریانو څخه پیدا غوسته شیطانانو د انسانانو به ان اتعوهم جدي دغی تابداریو کړ کنه دغی زته کوه وحصلو مرادهم اج دغی کوم مطلب نو د انسانانو اگه شیطانانو تداسه د عزت نمونه که خود ده ماما بایواتاوی ماما ویلانه در آغل اینا بیار آشا شاجی بایواتاوی شاجی ندر آغل اوی اگیده نمونه کمزه وری دلیو اگیده دمره شو چې مونگ خود نو خبر چه مونگ شاجیو دادی را لکه خود اگیده اگم چی دی راشی او دلتا که دی درگاه کی کې دی کانې خکل کې جارو پزانوی او مالگاو سٹی او اگه کار دیو کنو بس اگه خوشا دشو در دوارو یو بل باند پیدا و اخواب انسانان گو را حاضر جوابی دی وکانن انسانو اکسر شین جدالا ایرابز مونگا گمراشیوی نیو شرک نو فایدا حاصل کړو بعض زمونږه په بازو سره موږ د دینه په فایدا حاصلو ولودي زمونږه وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او ارسید مونږه نه ټیخ په لیاغه تاجې تام لمرقرر کړی وان او کنه د ورځې خاصنه لاندې ده تاجې کوم مقرر کړی ونی ټاغه خو ال <تصفح> رالا چې مونږه یو بل سره مشغوله شو نبا سغا واه پورا شنو اس اخواخ نشو پورا کې د لار لنډې دا سفر نه لنډې دو قالنارو قال مسواکم او وی الله چې ورځې په ورسته سوزېدو سېدو د ښا او لارسم را سختوا تنگوا تیار کیم را روانو او راکم زېتا ور تراغه مسواکم خالدین فی امشوی پاګې کی دي الا ماشاء الله همګر هغه چې الله خووان که چا وی چې دې خوري دنیا کې د خوشحاله تیر کړې دي جهنم تقوال الله چې قیامت شو نه الله وی الا ماشاء الله بد زما خو چې دنیا کې ودی جون د خوشحاله تیرې د دنیا دیدو په اړه جنتو کنه خان د معنی یا الا ماشاء الله دا مطلب چې جهنم کې خو یو زین نه دي دیر دی پکشتا پکشتا پکشتا او ډیر زوینه دي سقر پکشتای جهنم پکشتای صعير پکشتای او هاویه پکشتای لزوا پکشتان دا ټول وګرځي به پنه چې خو ښای شنو د یو زاینه بل زینه بل زینه بل زینه دا به دنیا کې سیل نه کاو ان ربک حکیمن علیم بشکرب ستادرلوه حکمت او علم مالذین اخری عقبا شپګمه الله وی زی چه پارس پیل پهلشي نو بیا ووی چې تنظیم جوړو وګوراغي تنظیم جوړ کړل یې کنه اسی تمره مضبوط تین چې خپل ځان تپوس کول شي أمونګه تنظیم نشته و ځان زانین راځي چې تنظیم جوړ کو الله وی زی به اوس یو بل سره جمع کیږي ها امیر او ناظم به جوړي پکی یاده معنا نُوَلِّي بَعْضَ و كذلك نو ولي بعض الظالمين بعضا سن كتبه ذي مشركان او يهوديان او جوړ اوکو دی يوشو كنخه ها بنو قريظه او بنو نذير راغلیو كعب بن اشرف يه مشر او مكيته ابو سفيان سره ملاقات شو ډیر کامیاب وشو ها چمږه ساسو مارګريو ابو سفیان وړ ډیر چالاک او اوتوی وی تاسو زموږ مرګریه تاسو او غیم اهل قران دی زموږ د څو مرګریه هغه وی یقین کو چې موږ تاسو مرګریو وي پیځای یقین نکوما زموږ باندې یقین راشي چې د ذلت بابات سجدا وکي نو قاب ابن اشرف وی چې دا خو خبر نه داغه تقيه ده نو له نو سید او تا وکړه بیا دا وي یقین راغه <تصفح> مسلمان په بل با مسلمان یقین نرازي سوجي توحید نه قبول کړي او ذو مشرک په بل مشرک یقین نرازي سوجي سجده نه کړی وته جوړ تنظیم جوړ شو کنه الله وي دقسمه هر وخت کې یو يَوْزَئِكَ لِذِى بَازِلْمَانَ دَازُ سَرَابِ مَا كَانُوا يَخْسِبُونَ دہ دې اتفاق په سبان دی راضي په دې شرک باند په خپل عمل باندې چلی سکي کنه په یو بل سره اتفاق راضي نو جماعت جوړ او ډله به جوړ لې بیا تاسو سره مقابله کوي د آخري عاقبې او کنه دې معنی چې حضرت زهاک <تصفح> ا رازی چې نو ولی نه معنا یو خاص معنا محبت دوستي یو بل سره اتفاق او بل نو ولی ولایت نه لري او مشرته ویلشي تسلط ویلشي ناغمانه کوي یلاویز مقرر کوم بعضی ظالمان په باظوباندی مسلط کوم یې بعضی ظالمان په باظوباندی تاسو دې خپل عمل پوه جام لو قرتبیوی تسلطو زلمت الجن علی زلمت الانس دنیا کې دا څه کی کنه چې کله یو بنده ظالم شي الله پیځ جنات نظالم مقرر کی نو هغه ځاې مې راینسان خبيات چيغي وي کټ کې پروتي او خلق راځمای تپوس له راضي کنه که هغه دغه څه چل شوي دی اباسو وي د کټ نه خوځينا او چغی وي چې په ورځو او وي چې مور شوم په گیډه مې دلت دی بلکوی خلق وې چې دا پیریان دی به پی دا ولي دا وي د چته د شپې نا وخت راټو نو دا ریب چوبان لري شپې او یا چرته د ځې کونو هغه یې پکې وشتي دي نو سپېږی راغلي چې موږ ته بدل اخلو دا ډیر زوین دا شوي ها ظالم انسانانو کې همشتاو په جنات کې همشتا او چې انسانانو کې ظالم پیدا شي نو الله په جناتونو مقرر کوي نو الی بعض ظالمین بعضن ائمام رازیوي ول آیه تو علی ان الرعیه متى کانوا وی کله چې عوام ظالمان شي ا سرک ششی ف اللہ یسلط علیهم ظالما مثلهم نو لا پداس زالم د پاسکی دا بهترمانه حدیث تایید دی چې نبی صلی الله علیه و آمالکوم عمالکوم دا عمال چې دی افسران او حاکمان او بادشان دا سود عمل له جوړیږي وچته ظلم کو وین او تاسوبانه ظالم با مسلط کی او که تاسونی کمل شوه خوش اخلاق شوه نو الله بدر با باندې نیک سړی مسلط کی الله ادا سیمه مشران تو بعض ظالمان په بعض باندې په سبب د خپل عمل تر دنیا حال ذکرشه هلې د اخرت حال بیان یا معاشر الجن والعنسیم ابوئی اللہ قیامت کی چیٹولی رپیریان و بندیان و علمیاتکم رسولم منکم تاوز چیداز کارون اکول نورا غلی تاوز تا پیغمبران ستا سنا یقصون علیکم آیاتیم تا پیغمبران داکاری کا نخوا بیانول بے تاوز تا زما آیاتنا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ أَيَّامِكُمْ هَٰذَا أَيُرِيدُونَ تَسُوءُ الْمُلَاقَاةَ يَوْمَئِذٍ تَسْنَاعُ شِدَّةَ الْقِيَامَةِ تَأْتُ <تصفح> تَسُوك <تصفح> <تصفح> <تصفح> <مسلتا> نُورَغَلِي مَسَلَة دَتنَوَكَرِي قَالُوا اُبُوَايَ <وعيدی> ذِ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْ حُسْنًا يَا الله اقرار په <كوپو> خپل <خفلو> زانونو باندې راغلی وو <مسلتا> نبياولي وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دو ککڑیو دیل را دی جوند دنیا اللہو طویلو چی گوارے فیال کاوائے لا تغررنکم الحیاتو الدنیا دنیا هم دو کنو کیا وقت کاریو کنو کا پو شایدو علیان فزیم اگو آئیبو کی پخپلو ذانو نبانده کانو کافرین چی مونگا خو پریشا کافران دی خلق بطمونگ تا کافران وی مشرکان مونگ نمان لاؤ موږ یو غورو مسلمانان ته مشرکان وي وسم او مانله دا موږ چې سکه لري نه ټول کوفر او شرک کارونه واخا او سبب ولا د دنیا محبت او نن ګورا څومره چې مشرکان ټول دنیا پر دیخا بس په پیسې په سیمنډه رہا کده ملک بادشاہ دی هغه مو کې دی اوم لینه دی پورا شوی خوا لگیا زور لگی دعوامو ندیر ایرس کئی خوا آو بار مال لیگی لی بار ملکونو که بینکونو که جمع که یسر لیا تمرگ نمانی تبا سمر جمع که دا سوک دی چیغید و رزق نپاتی شی خوا دا دنیا پرست کار دی دا خلک ټول په شرک کې مبتلا دي ځاله دا را لې ګله پیغمبرانو چي دي د دې لپاره دي ال لم یک ربک مهلک القران چې چر نه درس تا چې هلاک کې کلی و ظلمن دغې ظلم او د شرک کوجباندی واهلو غافلون چې خلکې نه خبر د توحید نه الله دا سن کوي کنه پیغمبرانو تولیږي ولیږي او خې پوکي چې دا کار مکوای بس که دا شرک دی کاول نو خبر نو خبر شوې ښا عجیب هم نو صبرېږي نبی الله هلاک کین پهلې په غفلت کینې هلاکی ښا ولکل درجاتم مما عملو او دا هر بنده د مرتبی مرتبه دي دا عمل چې کړې دي کنهیک عمل دی نو درجات دی او که بد عمل دی نو زرکات دی هریا ولشت دی او ماره ربو که بغافل ان ما يعملون نو درستا غافل داغکارنا چدی یکی الله ویني کنه فل بنديانوم ویني چری سکي او د دشمنانوم ویني چې د هدي سکي سوال راوي اجازه په ولین راول بیا جواب کې و ربک الغنی و ذو الرحمٰن است عرب اغذات ته چا حاجت یې نشتا اچاتم ولیکن رحم یې زیات خلق تدا الله جت نشتا مشرکان تدا الله جت نشتا دا خاص دي وی <تصح> چې جل جلاله زوی منزله زو کنه و <تصح> یمزه تہ مانځ ته د الله سعادت ته تل تمنځ کوې وال تل ور شنو جان دي تسالام کئ د دی رجت الغني وابي نيازه دې حضور رحمہ بير لوې رحمواله دې نفلا ياخذهم على الفور ته مانځ زکه ان نې شي کنا زره ان نې شي کنا ته رحمت این یشع یو ذهبو کم او دی قهر دے چلاوی این یشع یو ذهبو کم کدھا اللہ خوخشینو تاسو بلری کی اے ظالمانو مدارکوی ایوها الظلمتو کدھا دنیا نا ویستخلیف منباد کم ما یشاو ولیکن زمکا اباد بکی پستا سناغا چله وغاری کما شاکم من زوریه قومن اخرین قیاس کا وکنا دغه څنګه تاسو پیدا کړی اے داولہ دبل قومنا دلیل یې پیش تاسو نوې په دنیا کې بل سوکو اننا غشته نن دا نام او نشان نشته او تاسو یې دنیا کې ګرځایکا رزق سب اللہ تاسو لري کینو بل قوم و پیدا کین دا وترکه می پوری ځاڅه کوي انما توعدون لئاتن بهشګه قیامت ته اوسره وعده شی وی د نوراتلون کې ده همان تم میعجیزین فذالذل ذعاب نزان شیخ لاسولې ذहीर په اړه قیامت عذاب ذکر نه تا الله ایثار دري نه شیخ لاسې دی فا قیامت را روان دي چې کوم شی را رواني هغه ډیر ذره را رسی. <تصفح> کل چه اللہ اویرول نوییپا با کی باز اقل من کنا ناغیس را غمشن چیا خداید یا اللہ استاد عذاب ناو پر سبان دی بچ کی گو منتقو طریقہ و خیع کنا قل یا قوم اعملو علی مکانتکم او ایو تا ما قوم عمل کوئے عمل بخلاسی گئے نا سم رجستاسو نکی گی علی مکانتکم علی استطاعاتکم کوي سومر تاسو کې جن عمل کوي اداخس دې نور توموي چې اقامت ما عمل کوي په خپل اختیار باندې چې سومر تاسو کې زوري کنا نو کوي ان یامل زبون پل کار نه پرې دم چې غداوت ته توحید او تاسو بشیر کنا پرې ده ا تاسو وای چې موږ په دې باندې مال او جان قربان کوو اسو چې زمون په بدن کې ساشته نه داسې ان پیغمبر ویولزا <سؤال> په توحید ځان نه قربان کوه د وی پرېدم سو وصاو فتعلمون عذر د چ په یوه شه منت کونلو عاقبت الدار ته کو ته په خوانه د عادت څخه چې ته او باذل پر سره خبره کئ کنه د قیامت راس شته او یو ک نشته کنه قیامت راس شته دې په توولگی چې سوق به جنت تزي د جنت ته وګه ده یڅوب ووې جنت تزي زده یقین دي چې مونږ به ځو کنه الله وی په وب چې ورګه منتكون لو عاقبۃ جنت ته چا په قسمت کې اورا سي ده عاقبۃ حسنۃن راته انه لا يفلح الظالمون وګوره الله دې خبري وسو دا سپټه خبر نه ده شان داده چه زالیمان نکامیابیگیم ظلم شرک تاوی کنداخو ظلم عزویم ده تو توم شرک که او ما تاوی چه قیامت شتا خا. او پتا بولگی خواه <تصفح> قیامت پای تا تا اللہ وثوی لیدی چه اناولای پلعوز زالیمون چه زالیمان نکامیابیگیم ناغوی امون خوزولم ندکڑه خواه یار ورته چې دا یو لسمه مبارک یا قضا کوي نه زکات نور کوي یو لسمه اته لسمه په کوم چاراستره دی په بای لو کیستا دونه د اختر دروازې قدر نه کوي ښه قرباني کوي یا کوي نه کوي او د لسمه ګټ خو بخامه حال علي خدا ته چې دا کارونه کوي کنه او غیر اللہ پنوم ما نختکه کله د لوی ځوان پنوم کله د حسین پنوم د غور اډیر شیذیکنه دا ظلم نه دی د مشرکین رسومات د جاهلیت شو او د ظالمون تفصيل کړي وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا وګورګرزی دا مشرکان خلقو دا لاد پاروم دا اغی سنه چه اللہول پیدا کردی دی چه اغا فصلو ندی اغا ساروی دی نسوی بن برا خام ده ذکر کردن او تصریح سراحتنی ذکر کردن اغا بلی و سرا نی ذکر کردن اغا پریخ دا غسی چه وجعلو لعالی حتهم دا اللہم برخو کې جدا کی جدا باکی او د آلیہو برخو جدا کې جدا زمان دا آلیہو قرآن اگر نای ذکر کردی اختصار کردی نوولی دا طرف یہ خاص په ذکر سره اپلی اپری چې چو اجعلو للہ او اجعلو لی آلیہاتهم دا خودوارو کن دا خودی برخو ام کئی دا خپلو آلیہو برخو نو قران اغه ذکر نکړه او ذکر کړه دا ردید پارا چې دې زمانې د مشرکان خپل بندي کنافه دی وی وی هغه خود مشرکان چې غي خود نه مانو تشلاتم نه ته مانو ځکه مشرکان الله وی غي مانو غي به لومبه برخه زما کوله بیا د خپل عليهکله تا زما برخ کړ تا چې زما په نوبان د منخته کړې ده تو چې منخته کو د زیارارتته او د بابا او دولو دا نو ی او غی به زما پر داول بیا د خپلو لی اوګوره دوغېښ نامو وجهلو للله ګځې دا مشرکان د الله د پاه ده غصنا چه اللہ پیدا دي من الحرس والانعامی که فصلو ندیو که ڈنگردی نسوی بن برخا او دفل آل حوض پارم برخا فقالو نبیاوی حاضا للہی دادا اللہ برخش بخا باقیدهوی کو نرشتیہ دا اللہ تقبلی گی ملاوی نا زموردار سکو ما زموردار سکو دا خودی خیال لے مذعامہم دا خوذیخ یاله چې دا د الله برحشوا او دا غپنوم باندې ورکو زګه چې مونږ الله مانو او حدیث کې راځي چې سوک ماسره شرک کوي کنه اوم زما پنوم او اوم د غیر الله پنوم اوم زما عبادت کوي اوم دبل عبادت کوي ملال دی واخلی دا ټوله دی واخلې زما د تاجت نشته زو جوټه سيزونه قبلوا ما ماساجت زما دي پکې اډو کینا دا خپل خوشاله کی چې هغه ته نه خپنو شي مې ځامند دي ځامند وه ځل شرکاینا او دا ازمون د الی هو شوان وزګورو چې محبت کمی یا وسره زیات ته خان فما کان لشرکایم فلایسو ال ال پس هغه برخه چې د دې د الی هوي نو هغه چې دې د الله برخسرنۍ او ځې کیګیم هغه بچره د الله په نوم نشي مان لیکه داسې چرې نو شوي چې کني په ځلیا کړه او دې وي چې د الله په نوم شي او زموږ به خلک اعلی او په نوم دغه نور ورکون نه نه هغه به بالکل وې دا د الله نوم سره نشي او ځې وما كان لله اي غبرخات ده الله ده پارو په ويسلو الا شركايهم هغه جهيزو چې ورسې دي شرکا او تا اين قلب اېدا سه وکړو چې الله برخه به اوم ده خپل شرکا او پنوم کړه چېر مهنګاي ډيره ده او الله غني بات شاید اغायत نشتا مزابه اوم دي پنوم باندي کو خیر دي ځه جهيز دي اس ګنا نه دي او که د الله د برخي نه و چرته د आले هو برخي سره سو یو زیشنو یه د ډیر غلط ګنا له کنه غوروي ولي وي مون غرق وای ښا فلایس الله یا چکم شی ود الله پونم اومانو ارستو وی بیاو تاو کا تاغو تاخ کارشه غوره می به یرزا بغاله او پونم کو خیر ده ښا الله فذین خفق کی خیر دا مطلب دی چې یو حبونہ محب الله كله ولی ها سره داسه محبت تلک الله سره بلکې اغه نوم زیات ښا سا اما يحکمون الله دې ربا دپس ایسا کوي دې چې په دې خپل معلومو کې زیذا کارونه کوي کنه وکذلک زیناله کثیر من المشرکین قتل اولادهم اللاوي سن کتاب راخي د خپل اړيو په نوم باندې ماني په خپل سارو کې او په خپل معلومونو کې او ډیره سخت پابندي کوي کنه رزق سه هي خيستکړي ډير دی او مشرکان ته قتل خپل اولاد دا چاته ستکړي شوراک او هم د خپل شریکان ليردوهم چې هلاكي کوي والیل سوالی دینام نو چې ګډورډ کې پهدي باندې ولو خپل پهلهالله ما پهلو کجر د الله خوښوي چې دا کار دی نه نو نه بیا و کړی د بر دتیب پ کړی وه اختیار وررکی دی فزرهم هم وما ترون نو نو پرې ده د د خپلو درروغو سره چېڅ کو پهلو اولا ب او په نو با تا هم قتل داولاد تکنه یا کلا باوت آغا شرکان امراد صدی دا هر درگاه سادانه منجوران تا پخوان دا زپار درگاه که منجورانه ملانگان باوت اگه چه بخلق تصوی کنه بس دا اگه نا انکار نشکوله که اگه باوتاوی دا ولي بهغامن تفه خو که زیر شویو نو دوی چې دا خلق ډیر ګناګار دي بخنه ګراندا وته وای چې زه خپل اولاد کې یو قرباني کینو ابراهیم سنت یوهنځي کی ہوئی ذرا تویل نو بس چری وته وای نو تخبارونو کې راضی کنا کله خزاله لکړی کله خزاله کې دلی خوندې لاله کړی کله سړې لګې دلی نو غېټول لاله کړی عجیب یاونی وې شه تاسو ته وشي وې داموږ تدي پیرسه ویلو نو دا ته ویلي کنه څنګه چې دا کار وکه کړو تومره داږي خبره مانی شورا هم ده او ته هیڅ تکړی کنه مشریکان ډیر وجلی په نور نور وجو سره هو مطلبې عمدہ او ټولا چې فقرا بشوک د دمر رالوی شکنه په امام رازی رحمۃ اللہ علیہ چې مجاهد ویلی چې مشریکان سوق دي او شرکای سوق دي سدناتل اسنام ردی بوتان او ملنګانه او یو زی نونا لِلْکُفَارِ قَتْلَ آُولَادِهِمْ دی مشرکان تاید آولاد قتل خیست تکلیش دا دیرلوی قربانی دا دیرلوی خدمت تجسو کولیش خوا بدیشی اگانو که یګانو کې و فیر قد آگی تو ارکال دا قربانی کوي خام تن و خپل گی خپلزی حسین پا نمع علا لیه کانا قربانی کوي زو جاجو مشورکاو هم هم اللي دین كانوا یختمون الاوسان شراکاسوک دی او چې درغاوونو کې به خدمت کاو لګیاو تاغه ملنګان وغیرہ چې ګډ ورډ کې پدی باندې دین خپل الله وکځما خو دا به نوکرې خدای اختیار ورکلې بل رسم وقالو دا مشرکان هاذی ینام دایو کې سم ساروی دی وحرصن او فصلن ذي حجر ذا بندي په بلچا باندې لا تا مها نه بخري <تصفح> الا من نشا بزاميم مگر اسوک کي وي زمون خو خشي بزاميم در ديخ په خیال لنو سوق تن مراد دي خادم الاوسان ها لبابار من وخاص کر سوق الرجال دون النساء ونا رنا بهفري جنا من نشاب زمانهم وانعام سسار ویدی حرمت ظهور واجبن کلی شوی دی شاگان داغی د دا سوړلینا او د بارنا وانعام سسار ویدی لازم کورو نسم الله چناخ لینم د الله پاګی باندې خوخه علی اب تران علی نمن په ولناخلي د دروغ جوړ کړي په لابلاندې چې لای اجازه کړې چې زمانم په ماخله د دینم په واخلې سيجزيهم مما كانوا يفترون زرځ چې الله واسو داور کړي لرا د دې وقالو وقالوا بل دا مشرکان ما بي بتونه ازلانه خالصت للذکورنا هغه سوچې په ګډو دې سارو کړي دي ابا خالصي زمون زناري نو د پاره منل الباني والاجنه کړه پیدي او کړه بچيږي چرته د مخ کې نديدا مقرر تیاو کې چې دا کله پیدا شي دا زمون زناري نو د پاري خالص ومحرم على ازواجنا او دا او بندی حرام وي زمون په زنانو باندې هم باندی و اینکو میتتن که بچه و مل پیدا شو و اون پی شرکاو دی تول و پاگی کیسه دارو چه داوست خردشوان ده برکت شده نو تولی پا کیسه و آخلی کنا نو سوابکار دی و اینو و اون پی شرکاو الله دیهم اللہ و صداور کی دیل را واسپا هم دا دیدی دی دروغ و بیانونو واسپ بیانتا ہوئی چیتا قالو قالو ذکر شو او ته اشاره کی صداور که اللہ دی لراد دی دا دی دی دروغو او نحل کی بیارازی ایک سو سولہ کی چلوی و لا تقولو لما تصیفو السنتکم الكذبا تا جب ام دروغ بیان کینو رشتیا بیان چرونکو موائی داسی چی حالا حلال و حالا حرام نحن ذلك أغاو ساب ذكر كرده إنه حكيم عليهم بشكل الله لحكمت والا وعلم والده قد خصر الذين قتلوا أولادهم يقناً دير تباو برباد شواء قسان چه قتل كرده دخل أولاد صفحاً بغير علم د جهل ده وجهنا چه علم جهل سمرت تجال دو وجهنا سمرکارونا خلق کئی کرنا پر البچی قتلو وحرمو معرض قوم اللہ و تران علالہ او حرام کری دي اگر رزق داللہ چه اگر حلال کردی اگر داولی دروغی دي کری دی پا اللہ باندیم چه دا لاوی لی دا دا مخری دا حرام دی قد ضلو یقینا گمراشو وما کانو محتدین او ندی په پا صحیح لار باندی پا صحیح دن باندی دا یادی کانا قرآن خلق دی چیغی نور سو نو پی دنیا کی بس دا غا پی دا قسم شرکیاتو په انعامو او حرس کې تغیر الله برخی پسارو کے او پا قصلونو کے نو دو ام قسم ذکر کئی چیدہ سور مائدہ کم نو ذکر شوی په می وو کې چې الله ول پیدا کړی په هغه الله ذاته انشا جنات معروشا معروشات پیدا کړی دا سی باغونه چې خوريږي په زومکه انګور نور هغه میوي چې هغه خوريږي باغونه یي ځوانه خټکی و غیره دې سم معروشات وې زګه خلق ول چپری جوړی کنه وغیر معروشاتن سدا سی باغونه دي چنه دي خريزن کي پچا پرو باندې بلکې اغي د پارا تنيدي وني دي ولال ونخلہ پیدا کړی د کجورا و زرعہ و فصل مختلفا او كله جدا جدا خوندونه داغي دی خوندون او دا بلنا وزيتونه و رممان پیدا کړی دي خنان او انار متشابهن چې په فایده راستو کې یو دي ګوره مبادی هم دغه حواړه ده هم دغه وبدي هم دغه هوا دا په ټولو یو شان لګي متشابهه بغیر متشابهه او جدا دی داری جدا دي په خوان کې زوق او جدا جدا دي انور اسباب یې ټول یودي زکه خاورا سبب دی او سبب دی هوا سبب دی نور سبب دی دا رضا په ټول یوشانته لګی او چې خوانته وګور نو جدا جدا دي چې دا تغییر په کې چاره وسته دا الله را وسته متصرف الله دی کنه ښ خپل عالم کې تصرف کوي کنه پیرم تشاعی ولو من سمری خریذ عزیز میو ونن منی میوی خو یا ټولی نشي خوړي پستکی موستکی وډو کی ماډو کی وته غرضه ای کنه اذا اسمره کلچ میو کی او فخشم واعتو حقو یوم حساديه ورکه حق دال لفظی کی د لو پر روز باندې یوم حساديه دی یو دزيده پارا چې د مالی عبادت وخ نشتا منځونه او روزې نه دي مالي عبادت ته څار واخی ورکړه هرې د پارا سمیا شو سروځ نشته <تصفح> دی یو مهاسوادي بلې ځاوه وي چې د غړوز ډیره د خوشالۍ د انسان زول لویي نو چې کوم شی د په نوم ورکی نو اړتیا قیمتي کنا او ثواب به ډیر وشي دلاؤ، او دریم پکې فقهاوي دې ته اشاره اوشو نو ورک پکې ده حق کو نو شو نو, نو بس الله زنه نغوارې د زمکو سمره چې 20 دي 20 دي نو دا پیداوار سره تعلق ساتي کتا ته نه سراوند الله په نوم به پکې او قافت پراغې توفان پراغې ایسو نشو نه الله زنه ذک یو محاسواضیه وی لې چلاوکای خو لاس لذراله کنا ولا تسرفو یو معنا دبل چاحق حق کوم مور کوي دبل چاحق په گنشتا دا شرک ده زقبل چا پدی کې سندی کړي الله وی تابه کې کار کا سب کړې دي او ماده ل پیدا کړې دي باران مې کوورول دی او ما پکې نو زم ما بره حبکهشته استا زما بګې دور نه دا ستابه کې ډیر اره خدا زمنګ کومیا چې زه به کې نشته دي چې دوی وي چې نه ما ښه کې نوستې وي منګ نه نه دا شرک دې ګور ولا تسریبو شرک مکه دا سنور دې به مقررو پې عمل کونو به ګرځېدو خدا رمندو نو به ګرځېدو ته پلانې برا خره پلانی پلانې برا خره ځمان ما دارک کای ولیا تو شریف ټول مال کوي بیاعطای الکلی وتزیع العیال چې ټول مال دی ورکه نو خپل ماشومان دی وګي پری خوده دتصراف وی کنه دامه کړه انه لا یحب المسرفین به شکل لا محبت نکیدې صرف کون کسر او من الانعام الا پیدا کلی تاسلاد زی سارونا دو قسمه حمولتاً سغرد دی چه بارولون که دی او خان خرا و فرشاً او سو کمزوری دی دزمو کسره لیود ناغه گردی بیزی دیت یو د دیواجه نا و فرشاً ما یو کلو لحموه و یو حلاو اگه غخی خوڑیشی او الوشلیشی وارواردو او دویم وقيل ما يفرش للذبح يا زکایو تفرشاوی چې بس یو تنیراوی چې الاله بل جاده بقایت ناراضی نه فرش او ته یا دغیدو خوختونه او وڑونه د فرشونو سامان جوړیږي قالینونه لمسی او غیره ما رزقکم الله فنه باسی اگر جلتاصل رزق درکળે ولا تتبیعو خطوات الشیطان فلیکن الشیطان پلمسا پر قدمونو پس مزے انه لکم عذو مبین بیشک از استعوذ پاره کار دشمن دے سمانی تازوا جو قسم پیدا کڑی من الزعن سنین و من المعز سنین ده گڑو نادوا نر او مادا گڑو گڑا و من المعز سنین او ده بیزو نادوا نر او مادا نسلور داشو فاغ کمزور وڑو وڑو حیواناتو کی تا پوس کید دی مشرکانونا چیدی کی تاسو ده الله اللہ برخی کوئے کا نا اب یا وای چې زفه مون حرام دی نو ولي حرام دی قل از ذکرین حرمه وایو تا چې دا دوا نران الله حرام کړی دی چې ګډ او پیس دی دا ول حرام کړی املی اونصین او کدا دوا ما دیه حرام کړی چې زکه نه فره چې دینه دی زکه نو بیا خو مطلقاً یا حرام کہکن او یا زکای نخرای چدا مادی دی نو زکا ذکورت پا علت تے انوست پا کی علت تے نا اما اشتملت آلی ارحامل ان یا اغن خرای حرام کلیم دی چرا بن کلیو اغی لرا گیڑو دمین دو چتا سو ایردہ پا گیڑا کی پیدا شوی دی پاگی کی خوارا بلائی نو زمونگا یا نخروکا نو کم یو ساروید چاپګېډ کینې ده پیدا شې وی بیفاده خرم کنا دا علت ته استعمال نه نو چې یو علت نزد د حرمت ته پاره یو دلیل نزد نا نه نا ناری نه والے او نه داغې زنا نه والے او نه داغې استعمال نلاو انبیونی بی علمن دلیل را توخې کنا دلیل خو الله غالخا مشرکان نه غال کنا نبئوني بعلم عذيبوي مرويو تاسو ودليل خيا دليل خيا من نواي الله نبئوني بعلم اخيا او بده يخل الشرك باندي ان كنتم صادقين كثر قال العلماء دلت الاياتو على اثبات المناظره في العلم دي مناظره بس بکه په علم کې تعالى امر نبييهو الله پیغمبر ته امر کړو چې دليل تاسو ته نوکا ناظرهم ويبين لهم فساد قولهم چ باس وساروکا او باس مطلبې چی اخکاره کوي دا اغه فساد د خپل قول او د خپل دین چې ستا دین کې دا فساد دي دا, دا فساد ا <خصف> <كلا> <كلا> بیا وی او فیه اثبات القول بن نظر او القیاس دا تنو معلومه شوہ چې په دین کې به قیاس کئ فکر بکئ د آیات او د قران نه مسلره اوbase په خپل سوچ او فکر سره نبئونی کې دار سره لکنه آله منازري مطلب بسي نیت بسي نیت بدای چې زه د ته د خپل نقصان خایم ملامت کو مه نه رسو کو مه نه او غلط کار دی دې پوي گنه د ذهن کار نکوي او زه د خپل دین غلطی خایم چېستا دین کې دا غلطی ده صا بقيده كذا غلط اذا او قرتبي فساد قولهم داوت او ومن الابليس اثنين ومن البقر اثنين او فاذا كل الذين خانوا نذوا نروا ماذا اخ ذکورت پاک علت ته امیل انساین کنه دادو ما دیم امشتملت علی ارحام الانساین یا حغا چیرا گیر کلیو اغیل را گیر دو میندو دگا وجه وجه او خیئی کنه بغیر دو وجه نگو کار نکی خواه نسا اقلی دلیل او خیئی سن اقلی دلیل او خیئی ام کن تم شهدہ یا تاسو حاضر ہوئے از واساکم الله بهازا چله وصیت کړه تاسو ته په دې باندې وحی کړي ده نو چې نه پکې نظر عقلی دلیل شتا او نه سن نقلی دلیل شتا نو وحی شته دې نو داسنګ دین دی اوب دیني چې په اړه یې باندې یو دلیل نای فمن ازلمو نو زجر ده ها چ متالب او کلو کلو د مشرکینو نه سره دلیل نو نلای فمن اسلمو زدین اب ظالم سوکی مم من افترا عل لای کذبن لاچانا چې جو جوړ کلی دی په لابه نه زروغه نو یوز لننا سبیر علمین صد پاره چې خلق گمراه کی وسفا تا او غی ګورا مونږ ته ویره خلک گمراه کیو خلک عقاید ول خرابویو توبہ دا بین ہی بس عجیب کتاب دکنه ځی تکین نستاسر گی ورانای شي خلا مونږ سه کو دا حدیث کوي قران خلق دا عقیده اصلاح کو درس و رواج رد کو دا باطل رد کو دا شرک رد کو کارسو کی مونږ به دې چاله حاج نه حدیث وئی وی ار خلک گمراه کیو ډیر خلک په او یقیدیه خراب وکړي توبه توبه او الله رب العزت وئی نه دې خلک گمراه کړي ریزل الناسہ زیارتن له بوزیو پیرانو له بوزیو ملنګانو له بوزیو ځه وئی ماته معلوم دی ما خز معلومه ده او دا لګیاري خلک گمراه یه ظلم الناس بغیر دیکن علم جهل کنا علم غنشته کنا ان الا يهدي القوم الظالمين بشکل لا يهدي تنقيضه قوم ظالمون تام الله وزان سر ظلم کوي یو ظلمنا د اخرت غسه چې دنیا کې ځان له سره نقصان وکولې دا یو شیطان پیدا شي عجيب کار دا د چرتا تنگ غلې کې وا خلق راضی او پر روٹ که با و دری او تپوس با کئی چرا داده که اوی اگا او داغشتا دی یاو پیر دی وی چارا تاویلو چه دل تاکی دی او نو دیو تاو خی کنه خوا دیخو دیده پارمالانی کنه او ایرازان بویزی والا نو نوجوان لکی گیره خریلی او سری لولی پریخی لکه در دمانو اور غنستی تعیزون لیکی یا را اجیر سی او توئی دا سمال دار خلق رای تو بخپشی چی خدا لا چی او تچاویلی تو بخپشی خووس نکی گید انسان نو سخ د پاار ناستې غلوړ شي بل را شي چا ته مریض بهې را اوسته او که نه یاره ی کمزورې او پهلاسوو کې اخلو رااخلونو بیا و دغ کمیس را وړه د چا کمیسونه را وړی چا نه پرتګونه را وړي کله ناری کله ځناوي او ځان پوره کی نه بیا د شپیو تختی جاته. بیا نه خلق ګوري هو وی ګورمونه پیسې وړي امون ته ویلو چې بیا راشه ازاس زیاتې وک وې ذات اغه نه دې کړې دا تازه ان سره وک لا ځان سره ظلم کوي پدبختو شیطانانو نه دا چې ډاکټرانو ته جوړ کړی وسه وَلَّا عَجِدُ فِي مَا عُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا وَيَوَتَان جستاسو پده شرکیاتو پده دن بانده خو دلیل نشتماخو نمونتو نموممزو باغ قرآن کے جواحي کول شماتا محرمان داسه و حرام شه علا طوائمیت عموهو و یو قرون کی بانده چه خوری غیلران دا تاسو چې کوم حرام کړی کنا دا بحیره دا صاحب دا دا خو نشته قرآن ته الا یكن متتن هوک مرزا ری نو دا حرام او دما مسبوحا یوینه به دن کی چې دا لالی په وخت کې په شړ او بیږي نو دا حرامه ده انو رکه بیا چرته په غوخه کې په سرمن کې زی په دې چکه چکه یې نو نه دا و دا کې که او لحم خنزیرین یا خود خنزیروی ندغا بکشتا ده او نور نشتا ده سرا چې چه ډیر دیر مردار سیدو ندی که نخواهد نسنگ اللہوی قل لاجد و وایچی زنم و مما دا سپی و دا پیشو گانا و شرمخانا و دا تول گندو ندی که نا نقرتبی وی ال اخو مکی صورت تھی مکہ کی نازل شیو ولم یکن فی شریعتی الوقت محرم اپا دقا وقت نور سیدون حرمت نور آغلی غیر حاضر الاشیاء بی دی سیدون چی قرآن ذکر سم نزلت سورة المائدہ بالمدینہ بیا سورة المائدہ چی نازل شی مدینہ کی ناغی کی بیا محرماتی او شمارل چیو شم نتویحا <تصفح> <تصفح> و متردیا و موقوزا نور دا سندان. او دا غصه حادیثو که سرالو و دا دا اغا وقت خبره دا چه اغا نور سنو نازل شوی نزکا دا یاد کنن خواه فا انهو رجسن دا خنزیر طول پلیدتے ارس او فسقن او یا اغا چه دا, دا حرام شیې پليتشې ځکه او هله غیر الله بي چې نو مغسټ شي وي د غیر الله پاغي باندې نغیت فسقوي فسق حرامه توي فسق جور ګناته وي نو ایزاب اسکن نه کړه هغه شی چې باور کوي فسق, فسق راغله لري حرمت پکراغله لري نجاست پکراغله لري وله او هله غیر الله بي نوم په د غیر الله واست اوه الا ما ناسده ان نتقو لا رفع الساد کچا وریدلیو کنی وریدلی خوچ دویلی نو بس نم پید غیر اللہ وار ومانیت تر را سوکت محتاجشو غیر باغی مولا عادن خو نئی باغی د اسلام نا او نئی تجاوز کونکه ده حد نا او ده دی مردارو نا او خوڑا فین ربک غفور رحیم بیشکر از طابقونکه مهربان دی جازت و ارخصت په دې کې والل الذين هذ حرمنا كل لذيذ فر حري تراز کو چې ورته سوای چې لا ايذو زنممما نو کتنم منو په تاورات کې وینجل کې خوراغليو چې دا سيزونه حرام دي دا حرام دا ټول دا غوانو کډي بيزي راغليو باकायदा هغه د الله کتاب نو نو الله جواب پیچنا نا اگه چه حرام شوی دی فا یهودو بان دی خواست کر او اللہ د پل قهر دا وجنا چاگی بغاوت شورو که سرکشی شورو کلام بیئے قتلول کم ظلمون کول ناللہ پاگی بانی دغسی دون حرام پل دا قهر دا وجنا چې دا حرام پا او خواست کر پاگی کسانو چې یهودیان دی حرام کلیو منگا کل لذی زفر حریو نکوال شیم څخه پې روغې لکه اسونه او قاشرو چې باندې کاندې تځوفروي او من البقری والغنم او زغوانو او د ګډو بيزونه چې زیخ پچاودې دکنه باندې نه ده دوخان او بنده ده او د بطي او د شتور مرغ هغه باندې خپې وي نه غړ ټول په زی کې را او د وانه د ګډو بي زونه حرام کړی ومن په دې باندې شحومه او ماواز د دو دوانه الا ما حملت ظهورهما همګر اغه واز دی ولا جایز وي چې د دې پشاګانو باندې و چرته واز دی ظهورهما او ال حوايا يا په دې پړيم باندې ګډې باندې چې لوی ساده ورته چاپیری اوي ته حوايا او مختلط به اعظم يا اغه واز دا چې چرته ګډو ان خطی دا ډوکو سره انور چکه کم फटा फटा واز د وکنه د کار په حرام کړی وکنه دا ولی ذالک جزین عام د موږ دی له سزا ور کوله به بغی هم د دوی سرکشه د دینه ویناده سوادیقون الله ایمون غریشتنیو ادا يهوديان دروغجندی دي زروغ ډیر وی ګوره وېدا حرام پارچا باندې دا حرام دا خوږی کله بیا انجیل راغنو دا الله حلال کړل عیسی السلام وی چې ذرا غلېما وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم انجیل کې بیا حل راغلو دې يهودانو تبيعه چل جوړ کو کنه دې بواز درا واغستا ویواز د ونخره با غوري دا حرام ده خو نو به وی نو غړډن به نو پیسې به خلي بیا کړی په زړه حرام بنده واز ده خو حرام ده د دې ځ سیمساله ها ته کېدل صلی روجا ده او غاذر اخوري تخت وباسي تو تویله کرو جدي او پهळा به روجا نه غاذر مې اوړه ده سیمساله بي مونږ خو واز نه ده خوړه لې فا ان کذبو کا کذی تا دروغ جن کوي فقربکم ذو رحمت واسعا نوته چې رستاسو ډیر و رحمت والله دی ډیر پر رحمت والله دی نو پهې مدوه کېږي چلله مونږ ته سنووي نو کې خوښ ټول مشرکان پهې دو کدي او دا د خپل ځان ملاض کوي چې او و په مونږ الله رحم دی فضل فل دی ولی الله او سووي نه چاته نه ولی زو رحمتو واسعا محکی اومه دلته کیوم خلق د خدای رحمت نه دوکشه والله چې کله عذاب راشي کنه ښا نشي واه بس کېدې عذاب د الله اداي قوم مجرمانو دليله ذکر کيو اٹکل دلیل د مشرکان ټول دلیل ندی اٹکل یې ښا چا توب شو چې ګور مکه دا شرک دی دا شرک دی جهنم تبلال شي کنه ديبه وی دا شرک نه دي دا, دا ثواب کار دي په شرک وي الله په خفا وي نمون باندې وي با الله سخت وکنه مونته خوښ نه دي ویلي څومره مونږ شرکونه د مونږ الله مون خصاتي مال ډیر راکي اولاد ډیر راکي خلقا غږ دي د لوګي مري مون باندې الله دومره فضل او احسان دي خدا الله راځه دي مون نه کنه سيقول الذين اشركوا خام خواواهي اغا قسان چه مشرکان دي لو شاء الله ما اشركنا فچري دا الله خواهي چه دا شرك مونگو نکو نباوم کلے مونگا سير ساقت ته مونگ نو کلے ولا باونا نزم مشرانو ولا حرم نامن شئ نبا حرم کلے مونگا يوشي فخفل زان بانده ودع ارسج قومه نو الله پیرزاد زکه چې مونږه یې کوه مونږ ته یې شنو وي خام ساتي خار سوراله راکئ فدا الله رضا شکن نو قران جواب کوي چې دا سټولو قوم نو ویلي چې الله رازاد وي او جوحرارې کنا كذلك كذب من قبلهم تغشي دروغ ویلي او کسانو چې مخکده دینو حته زاقو باسنہ ترځپور چويسا کا عذاب زموږه پاک الله ته رضا وینول په عذاب راځه یو قوم دا چې هغه خپل مرګ مړ دی په کټ پوزي ټول تباشيري په زابونو باندې ښه او دقه حلق الله و دلیل نه دی چې دا څه وایي چې الله رضاوي دا څه تت پر رضا او کو اراده نه پويږي دي تدا الله یې راځوي اراده دا الله ده هرڅه کوي هه رزه په توحيد دا رزه په ایمان دا او رزه په شرک باندې نه دي اراده دارڅه کوي مخکي ذکر شمن يرید اي يهديهو چا ته اراده کړنو هدايت ولر او کوي يرید ان يضلل هو سگمرا کوي استاد په حق کې دا گمراهي اراده دا تا زه د رغوې غلط شوې و چې دا راځي پدې باندې دا دلیل نه دی قل هل عندکم من علم او عیاوته چشته س سره س دلیل صحیح چایل موطویل شي فتوخ رجو لنا مونته اوه کنه کارای کې ان تتبعون الا ظننا ان يرون مگر په ګمان پسې وان انتم الا تخرسون او نه مگر اٹکل وینقیم قل فللحجه البالغه ارکله چې تاسو را د لنیشته نوراشه الله سره دلیل شتا د الله خبره ومنه د الله حلال حلال او حرام حرام هو يتخاص الله لرا دلیل له حجت البالغه چډیر کامل دې چا کیس تغییر تبديل نشته فلل الحجه على التحليل والتحريم او الحجه البالغه هو القران والقران او د الله کتاب پهلو شاله اذاکم اجمعين د الله په هر کتاب استهدايت کوي په هدايت به کلو ټولو ته په جمع باندې دا سموي چې د الله په مونږ باندې راځي نو ځکه مونږ ته سنوي کنه نه دا الله رضا, رضا په کفر نهي په شرک نهي د الله رضا په هدايت باندې نو ستاسو نه ضاوي کن نو هدایت به تکی دکه لا چې د چا نه ضا شي هدایت تهک کې لارو تهسم کې ځان تی ایراندي کې او خپلرحمه او خپل فضل او خپل احسان پې کوي په دنیا هم او د هغه د لاس نه داسې کارونه کوي چې هغه د الله د رضا کارونوي. نوکه چې ستاسوونه ضاکن نه نو تا او ته به هدایت تاسو به تا شرق نه کوو زلم به هم نه کوو غیر الله پنوم باندې منختبان کولی پناک نه دې کول هدايت تاسو ته کله الله خوخه تاسو بتول په هدايت را جمع کړي وې قل هل ام شوادہ کوم ان الله حرم هذا او يا چې تاسو بخپل نه پويږي نه چې تاسو کې کمعالمان دین وغراوله خير دي غراوله عالمان تاسو هغه چې غاهيو کې الله حرم mmm... هذا چې لدا څهونه حرام نو سوال پیدا شو اگر انہوں نے اپنے علماء کو ورغلایا کدي علماء ل پیسې او رشوتونه ورکړو چې خبره وځمږ په حق کې کوي نوبیا علماء دروغین نوبیا به موږ دغه خبره منل شي الله وینا اصل حاکم خو قرآن و سنت تی دا علماء خودید پاری چی دیتی نمونگتا تعبیرو کی بچی اگه غلط تعبیر کینو اگه با نشی مانا لے خواد فَإِن فا شَهِدُو کَ اگه گوائیو کلا دخپل خواهش مناسب بیتباع الهواء فَلَا تَشْهَدْ مَا ام تَبار سَرَ خَبَرَ نَمَنِي قرار بَنَكِم وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَالَ لَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیاتِ تبت אביدارین که د خویشاتو داوی کسانو چې دروژن کوي آیاتو نزمون یو پښتونو کساندې بل ولذین لا یؤمنون بالاخره او بل داغه کسان دي چې دی یقین ن کوي قیامت باندې لا بل قیامت نه منینو دریم وهم بربهم یاذلون هغه ځکه په لفسره نور خلق برابرې شرک ای کنا نو ځاسه عالم خبره وکړم نو مڼي بیا غوا دا الله د کتاب تکذیب کوي پرې له بلا بلاله هغه د قیامت نمنې زکه چې بس نو د پیسو لپاره کوي کسه کارو کې نو وي صدرک پاکشته کنا د مولانیا وبالتده وې ښا کج جنازه بوه ک ختم بوه ک دوی یمش بوه کنا دی به دیوبل لا تاسو کو چې لکه تیتی تیتی پکېشته وي ا کنا تش د مېو پېتی دا کتیتی پکې نهې نو په پیغامه کې نه وي دی دا د تاسو نه کې دی او بل نه نه دی قیامت مڼي قیامت نه مڼي قران نمانی، او شرک کې د خپل لپسره نو دا داسې عالم خبره منلی منل شي دیبه مبتی او دیبه قاضی نه الله یو ولا تتبع دا څه خبره منه دا څه خلک ها دا خو دو نومبر ملاحظه د مشرکانو بس او داغی دلیلونه ار څه ختم شوني ایست شي او سره نشته خپل دین باندې خپل ادعا باندې قرآن دې دی ک خپل ادعا ذکر کوي او بیا پاګې باندې دلیل ذکر کوي وقفه هم دا و